És dimecres 5 de juny i a l'informatiu de ràdio Palafrugell conversarem amb Marià Judez, pregoner de les festes de primavera, que ens explicarà que ha arribat el moment que les festes facin un clic. Mm -hmm. També us recordarem que demà hi ha la projecció del documental El sexe ignorat a la biblioteca de Palafrugell, un acte organitzat per Espai Dona. Després d'aquesta projecció hi haurà un debat ...un per a Esther Mollera. La informació comarcal ens portarà fins a Torroella de Montgrí... ...i és que avui es dona el tret de sortida... ...a la Fira Internacional de Màgia de la localitat Torrollenca. Us recordarem que segueix en marxa fins al 30 de juny les opcions de participar al Quart Premi Compte Cortes Còsol Recuperarem la conversa que vam mantenir amb la presidenta de l'Associació de Veïns i Amics de Calella, Lluïsa Bonal. I per últim repassarem amb l'Esther Hidalgo la participació del Club Patinatge Artístic Palafrugell a la competició internacional de Guimaraes. Comencem aquest informatiu d'avui, dimecres 5 de juny, posant la mirada en les festes de primavera i és que aquest cap de setmana doncs, arriben el gruix d'activitats d'aquestes 57 festes de primavera que s'iniciaran divendres el 7 de juny a les 8 del vespre amb el pregó des del Teatre Municipal, un pregó que... Uh, serà a càrrec de Maria Judez per a la frugellenca estretament vinculat al teixit associatiu de la vila i en especial també a les festes de primavera. Ens posem en contacte a continuació amb, amb Maria Judez, que serà el proper uh, pregoner de les festes de primavera,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 A, doncs, el, que és a les associacions d'aquí de casa nostra, també a les festes de primavera. Ens pots fer un breu repàs per les teves... Uh, per aquesta vinculació. Sé que va ser president del centre fraternal, ara no sé quants anys, però a més a més d'això, doncs també has tingut altres vinculacions amb altres entitats, oi? Sí, sí. Sí. Espero que no deixem en cap. De molt jove vaig estar molt vinculat a l'escudir i vaig a Empordà durant bastants anys. Després... Uh... Quasi, quasi de forma en paral·lel vaig, va ser com vaig començar a estar relacionat amb el grup Festa de Primavera i de fet fins, fins, que, fins ara fins amb les festes més o menys cada any eh, els dimetjos a la tarda me'ls passo al capvespre me'ls passo eh, amb els jurats eh, més que tot per... per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 que no em vull dir doncs eh, amb aquesta teva vinculació doncs, t'han fet mereixedor de, de, de ser aquest pregoner d'aquestes edicions de festes de primavera d'enguany eh, no sé si ja tens formulat el discurs, eh, tens encara 3 dies per, per fer-lo, però no sé si ja tens més o menys esquematitzat no, tinc molt esquematitzat eh, eh, com ho explicaré quasi, quasi l'endemà mateix com ho van dir a la monça, la meva dona, li dir mira vull parlar d'això, pum-pum-pum-pum-pum, ho pum, pum, pum. teníem bastant, mm -hmm. bastant clares des de l'inici, i allà mateix em va dir, no toquis més res, em posa dades per donar-li el context, però, però per aquí, per aquí, per tant, el, el tinc bastant fet, sí, estic acabant polir, de polir cosetes, però el tinc bastant fet. Molt bé, doncs tothom que ens estigui escoltant, ja sabeu, divendres a les vuit del vespre, abans d'aquest sopar popular a Can Bec, doncs, assistiu al tretre municipal i així podreu Eh, doncs, presenciar aquest eh, pregó de, de Maria Judés. Eh, D'altra banda, Maria, tu que has estat tan vinculat a les festes de primavera, sempre que, que arriben, doncs sempre ja veus que són una miqueta més crítiques, d'altres doncs, que eh, ho veuen tot bé. En aquest cas, com ho, com ho veus tu, que has estat eh, també molt a dins de, de les festes de primavera? Com veus aquestes festes de primavera actual? Bé, bueno, el que no et feia és el final del pregó, de m guardo, mm -hmm. perquè si no ja traurem en la gràcia del final que per mi és... És on, que treballar més és un punt de vista molt particular però per mi les festes de primavera estan en un punt que ha passat molts cicles mm -hmm. Podria dir que, que aquest pregó podria titular l'evolució per arribar a un clic i espero que caludirí divendres, quan arribin al punt del clic la gent en tingui que vull dir molt clic o sigui, faig un repàs d'una evolució uh -huh. i crec que està el moment de fer el clic. I el clic el deixa per dir -ho. Molt bé, doncs eh, ens ho guardem i ens ho notem i la gent que ens estigui escoltant doncs, encara...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 moltes gràcies, Maria. Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia. Doncs, com hem comentat amb en Maria, el mateix divendres, després del pregó, se celebrarà a l'Avinguda de Josep Pla, davant de l'Ajuntament, el sopar popular a Can Bec, un sopar a càrrec del restaurant El Càntir de l'Hotel Alga, que comptarà, més a més, amb l'actuació de Fankers Society i amb la decoració floral del Centre Tramuntana. La venda d'etiquets, en aquest cas, es realitzarà al mateix moment del sopar. Entre d'altres activitats que tindran lloc aquest cap de setmana doncs hem de destacar la segona edició del tast al mercat, de dissabte al vespre. D'altra banda, doncs també hi haurà eh, els inflables esportius, el tobogán aquàtic que torna aquest any i també els cars que tornen a les festes de primavera i com a punt i final d'aquestes festes de primavera, que serà dilluns 10 amb un concert íntimament llac de la companyia Neus Mar en parlarem divendres amb la Neus al voltant d'aquest concert que tindrà lloc com dèiem dilluns 10 a les 6 de la tarda al Teatre Municipal de Palafrugell i d'altra banda doncs, també us podem destacar que per tercer consecutiu se celebrarà també el concurs de fotografia Paco Dalmau en aquest concurs hi pot participar tothom que pengi a Instagram una fotografia relacionada amb alguna de les activitats de les festes de primària Primaveres etiquetant aquestes imatges amb el hashtag eh, jofestes de primavera fins al diumenge 9 de juny a les 12 del migdia. El guanyador que donarà a conèixer durant l'acte de lliurament dels premis del carrusel, rebrà una càmera GoPro. I precisament doncs, el carrusel, la 57a edició d'aquest carrusel, també serà una de les, eh, el punt àlgid de les festes de primavera. En aquest cas, enguany hi participaran 33 colles, entre les d'animació, les comparses i les carrosses participants que faran el tradicional recorregut des del carrer Torruella fins al carrer de Barris i Buixó. Entre aquestes carrosses, les inèdites doncs, són les més esperades per tots els palafrugellencs i en enguany doncs, hi participaran novament eh, set, que seran la Colla dels Incorrectes, eh, sota el títol Team Correcte, una carrossa que estarà ambientada en Tim Burton, el director de cinema. La Colla La Garnatxa, d'altra banda, doncs, ha titulat la seva carrossa Somnis Foscos, l'home del sac, amb aquesta clara al·lusió doncs, a la temàtica dels somnis. En aquest cas, doncs, semblen que són més aviat una miqueta de malsons. D'altra banda, la colla Imaginació eh, ha titulat «Tribu, això és Àfrica o no?», aquesta colla doncs, que ha optat per aquesta temàtica. D'altra banda, la colla Els Trompats, com van parlar en el seu moment amb Marc Casanovas, doncs, presentaran manifest, hashtag «No callarem», amb aquesta clara al·lusió doncs, a aquestes diferències de gènere que encara hi ha entre homes i dones, amb aquesta, eh, amb aquesta carrossa que vol ser emular una manifestació encara prou festiu, d'aquesta manera doncs, també volen donar un to més alegre a la reivindicació. D'altra banda, la colla d'àlmates aposten per Dalmakoko, la colla He que sí, quin malson, també doncs, amb aquesta temàtica del, dels somnis i també doncs, veiem que enfocada cap als malsons i d'altra banda, per últim, la colla confeti, bon dia, benvinguts a la vila dels confetis amb aquesta carrossa que anirà doncs, enfocada en els, la sèrie d'animació japonesa Arade com a últim punt el d'aquest 57è carrossel Costa Brava, Carnaval de Carnavals, doncs hem de dir que en arribar a l'aparcament de l'estadi cap a les 8 del vespre es farà la tradicional plantada de carrosses i per primera vegada les colles faran una ballada de comparses. A partir de les 11 de la nit és quan es donaran a conèixer els guanyadors amb el lliurament de premis del 57è carrossel Carrossel. Costa Brava. Per tant, doncs, seguiu atents a la nostra sintonia, també a la nostra pàgina web per anar-vos informant de totes les informacions al voltant d'aquest carrossel i per saber doncs, també quins han estat les colles guanyadores en cada àmbit i també doncs, la, el trofeu més important, no? que podríem dir quina serà la colla guanyadora en l'apartat de Carrosses Inèdites. Seguim amb informacions relacionades amb el nostre municipi, no marxarem tan lluny de dies, sinó que posarem el focus en una activitat de demà que tindrà lloc a les 6 de la tarda a la Biblioteca de Palafrugell, aquesta projecció del documental a més per TV3, per Televisió de Catalunya han anomenat el sexe Ignorat". Si us recordeu la setmana passada, doncs coincidint amb el Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones, donc oferíem una taula rodona al voltant doncs, de, del sexe i les dones. i també molt enfocadavam doncs, en posar molt el focus en aquest documental. Demà a les 6 de la tarda com dèiem, hi haurà aquesta projecció, l'Ester Mollera, psicòloga de l'Espai d'Ona, doncs ens repassa algunes de les coses que es poden veure en aquest documental. Farem la projecció en la biblioteca del sexe ignorat i aquí hi ha dos, dos coses molt importants, que una és, surt un taller d'autoexploració, i jo crec que és, que és aquí a Catalunya, que és molt impactant, són diferents noies que s'estan mirant al mirall i ho comparteixen i, i jo crec que és superxulo. I llavors hi ha l'altra part, que comentaves al principi de tot, que eh, hi ha, crec que els països nòrdics i així, mm -hmm. estan fent un programa gais da de, de, des del govern en el que es van ensenyar el que són els òrgans genitals des de ben petits i ho posen en la programació infantil i es veuen, no? imatges i llavors, clar, jo crec que això és, és xulo poder veure i poder-ne parlar per tal de poder integrar tota aquesta informació. I en aquesta mateixa línia la Montserrat Romero, una de les persones, una de les dones que van estar presents en aquesta taula rodona que us vam oferir i que podeu, de fet, us aconsellem que us recupereu a través de la nostra pàgina web, radiopalafrugell.cat doncs posava la mirada en aquests tallers d'autoexploració i comentava que la setmana anterior havia ell assistit com a professional a un d'aquests tallers i comentava, doncs It's... <laughs>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 amb un color més rosat, i ha sigut poder connectar amb, amb això. Doncs si sí, encara no heu pogut veure aquest documental, us, us recomanem doncs, que demà assistiu a la biblioteca a les 6 de la tarda per veure aquest, aquest 30 minuts, el sexe ignorat dins d'aquestes doncs, activitats que l'Espai Dona ha promogut pel Dia d'Acció per la Salut de les Dones. Després d'aquesta projecció doncs hi haurà un debat portat a terme per l'Esther Mollera. Moment ara per a la informació comarcal posant la mirada en Torruella de Montgrí i és que avui arrenca la Fira Internacional de màgia al FIMAC 2019 que arriba a la vuitena edició amb un cartell de primer nivell. En aquesta edició actuarà una trentena de mags i hi haurà una vuitantena de de sessions distribuïdes per diferents equipaments i espais emblemàtics de la vila. La fira comença avui, com dèiem, amb una doble sessió de màgia educativa per a alumnes dels centres de secundària del municipi i continua demà amb la gala solidària, tot i que el gran gruix d'activitats es desenvoluparan a partir de divendres i durant tot el cap de setmana. Alguns dels espectacles més esperants són, el, són els del mag Noel Galán, Deixeble del Mago Pop, La Gran Gala Internacional amb Chris Torrente, Dani Polo, Wan Zeng, Alexander, Manu Llari i finalment l'actuació del mag televisiu, Juncker. En les actuacions s'han estructurat en quatre grans blocs. La gran, la gran Màgia, que són els espectacles de gran format a l'Auditori Spider, La Màgia Tres Estrelles, que són espectacles de mig format al cine petit i Terrat Museu Mediterrània, La Màgia Singular amb espectacles de proximitat amb petits aforaments de 50 a 75 localitats i La Màgia Popular amb espectacles populars a places de la vila. A més a més, d'altra doncs, banda, també us podem destacar que enguany es consolida el vessant professional amb la segona fira de programadors de màgia de Catalunya que comença el divendres al matí. moment ara per tornar a Palafrugell per explicar que segueix en marxa el quart premi Compte curt Escòdol que organitza l'Associació de Veïns i Amics de Calella de Palafrugell. En van parlar amb la Lluïsa Bonal en el seu moment i a continuació doncs, recuperarem aquesta conversa que vam mantenir amb Lluïsa Bonal al voltant d'aquesta quarta edició del Premi Escòdol. Aquest quart premi Compte curt hi ha temps fins al 30 de juny per presentar els vostres originals i amb la Lluïsa Bonal Comentem els detalls d'aquest premi de conta curt. Per la gent que no conegui, què, què és aquest premi de conta curt i com, com va néixer? Aquest premi, que com dius és la quarta vegada que es convoca, va néixer eh, a l'empara de la revista que tenim, la BAC, que es diu Escòdul. Uh -huh. La revista Escòdul ja fa molts més anys que, que l'associació ja la, la té gegada amb un farcit de premsa. De de persones que hi col·laboren que són molt agradables per estar al dia del que és calella i de, de coses que es poden ser del nostre interès i eh, per ampliar més l'oferta d'aquesta revista còdol es va pensar des de la junta que seria bo doncs un concurs de compte curt temàtica oberta I com diu sí és el quart any que es convoca i que ha tingut sempre premiat, i, a més a més, un finalista. Uh -huh. Aquest premiat i aquest finalista es publiquen a les dues revistes que editem cada any. Hem de la dic... revista Escòdul, eh? Uh -huh. A la revista Escòdul es publiquen, que és una part del premi. Una revista Escòdul que, que també té molta història, eh?, de la qual en podríem sí. parlar... Ens um, Explica'ns una mica com va néixer aquesta revista que doncs, va néixer al final de, de, també de l'Associació de, de Veïns i Amics de, de Calella, oi? Sí, a veure, la, la, la revista aquesta vol ser no només un, un element va néixer per això, no? Per, per no només ser un element de, de, pels socis d'estar en contacte i de veure el que fem i de poder publicar coses d'escriptors que parlen sobre Calella o no sinó també per fer-nos una mica visibles i per tant, és un element de comunicació i de difusió del que és la BAC. Uh -huh. Això ja s'ha complert més de 50 anys que existeix i devor ens va ser en el març d'aquesta revista que es va considerar bé eh, convocar aquest comptete Cur que li hem posat el mateix nom de la revista que és Escòdol. I com ho bé has dit, aquest, aquest comptete Cur està amb la col·laboració de, de la Fundació Josep Pla. Uh -huh. perquè la Fundació Josep Pla no només ens en fa difusió, que també, sinó que amb les seves aules de lletres donen molt de contingut a possibles eh, participants en aquest conte. Uh -huh. I a més a més, i deixa'm que també que us ho comenti, que està patrocinat per H10 Hotels perquè el seu gerent, Josep Espelt, és soci, i és de Calella està, i soci de la BAC uh -huh. com això doncs, tenia molt d'interès i es van ajuntar tots aquests interessos per, per, per muntar aquest compte curt uh -huh. doncs aquesta gran iniciativa que compta doncs, també amb la col·laboració com has dit de la Fundació Josep Lai i també doncs, del I, i del grup H10 sí. Hotels eh, per la gent que vulgui participar hem de dir doncs, que s'han de complir una sèrie de requisits i ha les bases en un enllaç que, que heu penjat a, a la vostra pàgina de Facebook, però digue'ns aquells requisits més importants que s'han de complir per tal que la gent que vulgui participar pugui prendre part d'aquest quart concurs. Mira, les obres, com molts concursos, han de ser inèdites, la temàtica és viure, té una marcada, una extensió marcada de mínim dos i màxim quatre fulls impresos a una cara, uh -huh. només es pot participar amb una obra... Té una data de presentació, perquè això es donarà el premi a finals d'estiu, però té una data de, de termini que és el 30 de juny. Els premis, com hem dit, hi ha el premi, que és d'uns 300 euros, i el finalista de 100 euros, més la publicació d'aquests comptes. A veure, sembla que el 7 de setembre, ja tenim la data, si sí, el 7 de setembre es donaran aquests premis en el local de la BAC, mm -hmm. I m'agradaria destacar el jurat. Sí, doncs, eh, tenim en Guidem Terribas, que a més és soci i molt important col·laborador de la BAC, uh -huh. que ha organitzat un jurat format per Josep Maria Funalleres, Núria Martí, el mateix Guillem, i aquest any incorpora a Marc Bosch, també. I el secretari d'aquest concurs, del jurat aquest, és Miquel Esteve, que, com tot secretari, doncs, actuarà com a tal, però sense vot. Mm -hmm. I que l'Esteve és de Calella i molt vinculat també a la BAC. Sí, la veritat és que, a més a més, doncs, aquest jurat, no? un jurat de, de, de renom, per tant, això també ajuda a donar sí. una mica més de, de presència en aquest premi per de, de comptes. Per això, he volgut comentar els noms, mm -hmm. perquè penso que són noms tots, eh, que que tenen, doncs, molt ressò i que I sí que a veure si criden l'atenció. A veure, originals re... ja n'hem començat a rebre per aquest any, sí. la mitjana ja n'hi ha hagut anys de 20 o de 30, el nombre està molt bé i com moltes vegades comenta el jurat en el lliurament de premis diu, és un bon nombre perquè permet llegir-los, treballar-los molt bé i, en... i dedicar-t'hi a tots perquè si és una... una gran afluència de... de composicions és més difícil poder dedicar-t'hi tant, no? Vol molt més temps perquè hem de remarcar que aquest jurat és totalment voluntari mm -hmm. i aquí agraïm moltíssim doncs eh, pensem que 20 25, 30 que hi ha hagut anys, doncs pensem que és una bona resposta I tant, la veritat és que sí, ha destacat doncs, aquests, aquesta participació, aviam si nosaltres amb aquesta entrevista doncs, aconseguim també que, que, que aquest jurat tingui una mica més de, de feina, cosa que... Sí, sí, sí. sí no, no, ja per part nostra <laughs> és interessant Fer, gràcies per fer-ne aquesta difusió i la que vulgueu fer les bases com tu molt bé has dit estan en el Facebook de la BAC mm -hmm. però també les poden trobar a la Fundació eh, Josep Pla o bé també el Departament de Cultura de la Generalitat que ho ha introduït en els premis literaris mm -hmm. per tant mm, em sembla que estan les bases molt, molt a, la, a la mà tothom i tant i que ens agradaria molt això, d'una banda, fer difusió d'aquest compte, però que a darrere hi ha l'Associació de Veïns i Amics de Calella que ho estem impulsant i pensem que durarà bastant temps aquest curs de conte. Home, de moment doncs, va creixent també en aquesta participació, no?, que s'impliqui sí. la, la Generalitat, doncs també és un, un gran què, no?, per, per vosaltres. Sí, que ens faci difusió des d'això, des de quan has introduït a la base dels Premis Literaris al Departament de Cultura, eh, també ens interessa molt, també, és clar el jurat aquest hi treballa molt i ells també en fan molta difusió. Eh, però bé, ens agrada també fer difusió alhora també de les feines que fa la VAC, uh -huh. eh? i una aquesta ens pensem que és bastant seriosa i, com t'he dit, a Supluix, una revista que n'estem molt orgullosos per la gent que ens hi col·labora, que també són és de bastant nom, de mm -hmm. molt bon nom. En aquestes tres edicions anteriors, eh, le, sí. les temàtiques, m, hi ha hagut eh, diferents temàtiques o, o s'han centrat moltes en, en algun tipus de, de, de, en alguna tipologia de conte molt en concret? Com, com ho heu rebut, això? Són temàtiques molt diverses. El que potser sí, ni ha alguna més centrada o amb el mar o amb Calella o Pla, uh -huh. hi ha algun tema que és una mica pensat poder guiar per aquest, per aquest lloc, eh? per Calella. Uh -huh. Però sí que n'hi ha més de fantasia, més d'altres... Al, Mira, el primer any... Eh, el que sí que volies més, destacar és que majoritàriament han... De, han guanyat, tant premis com finalistes, dones. Sí, això t'ho volia comentar, eh? perquè ve, veia els noms aquí dels, darrer, de la, dels tres edicions anteriors. Ah, dins, el, dins les bases. Sí, sí, sí. sí. I, I veia, doncs, això, que malgrat, eh, llevat del primer any, doncs tot l'altre han estat... Tot l'altre sí. han sigut dones. Sí, finalista i guanyador, la, les dones. Uh -huh. bueno, també sí, està... sí, I concretament aquest últim any, aquest dos retrobaments, Mm -hmm. de Pilar Francesc sí. eh, està molt basat en Calella i Pla, per exemple. Aquest el tinc present perquè aquesta noia precisament aquest divendres presenta un llibre. És dir que Són gent de compte curt, però també mm, són escriptors. No cal que només facin compte curt per participar. Molt bé. Uh, Lluïsa, moltes gràcies per atendre la nostra trucada i ens retrobem aviat. A disposar. Adéu-siau, bon dia. Doncs ara sí, passem a la darrera de les informacions d'aquest informatiu i com venim fent al llarg de la setmana doncs, anem repassant temes que es van quedar eh, en el tinter, en el programa d'Esports al Punt de Rafael Corbí perquè... Doncs ateses les informacions que ens arribaven és del món de l'embol, des del món de l'hoquei i també des del món del tennis. doncs vam quedar sense temps per comentar moltes altres notícies que ho anem fent a la part final d'aquest informatiu i avui posarem la mirada en el, un campionat internacional que el Club Patinatge Artístic Palafrugell va disputar a Guimaraes el passat cap de setmana. L'Ester Hidalgo del Club Patinatge Palafrugell ens dona més llum al voltant de la participació de les ies en aquest campionat internacional. El sábado estuvimos en el torneo internacional de Jim A Jim en Guimaráes, en Portugal y, bueno, íbamos el equipo junior formado por Martina Comas, Mireya Rovira, Mireya Camacho, y la Irina Saif y quedaron quintas eh, por equipos y luego eh, la competición de gimnastas eh, de Promesas de 2010 Berta Puig quedó segunda en Manos Libres y el domingo Gisela Negra eh, en Promesas de 2011 quedó primera también en Manos Libres y luego en cuanto a la competición del domingo de final nacional de Juegos Escolares gimnasta Jessica Calahorro Quedó octava en, con el aparato de cuerda de infantiles y quintas clasificadas junior detrás del equipo nacional francés y del equipo nacional húngaro, o sea que muy bien. Així doncs, hem arribat al final de l'informatiu amb, amb aquestes informacions, en aquest cas relacionades amb el Club Patinatge Artístic de Palafrugell frugell al voltant dels esports, temes que van quedar doncs, per comentar del programa de dilluns i nosaltres ens emplacem a demà dijous amb noves informacions per tal de que estigueu informats de tot el que succeeix a Palafrugell i a la comarca del Baix Empordà. Fins demà!